A négy tornyú várkastély ormairól fekete csukjás alakok pásztázták a tengert. A levegőben nyugtalanság vibrált. A környéket még a madarak is messze elkerülték, csak hogy ne csapja meg tollaikat a falakból áradó jeges léghullám. Portoré a város, mely felett a hor erődítmény magasodott, mint a másik világ lett volna. Vidáman nyisgő tolongott a szeteliszte kollomán, a halpiasztól egészen az ostorszírtig, a bakkari öböl bejáratáig. A kikötőben könnyű nauszok ringtak a vizen. A városnépe hajnal óta készülődött, hogy mi hamarabb a szomszédos Korellapolisba érjenek. Csak a balgák halasztották az indulást a nagy nap reggelére, minden nép hogy aki ma nem foglal helyet magának, lemaradhat mindenről. Odafent, a komor vár tornyaiban azonban egészen másféle izgatottság lett, úrra hor szolgáin. A renegátot nem sikerült kézzel keríteni, és ez roppant mód nyugtalanította őket. A könyv ugyan, annyi-annyi esztendő után ismét megkerült, de az áruló megbüntetése még váratott magára. A szerzetesek reggel óta mind gyakrabban tekintgettek éjszak felé, ahonnan áttetsző fellegeket sodott feléjük a szél. Vártak. Vártak valakit, akiről tudták, nem türelméről és megbacsájtásáról híres. A könyvet már ideje korán felhozatták a kazamatákból. És amikor a vörös végre feltűnt a távolban, vitorlájan a vérszemű csillag szimbólumával, szertartásos rendbe sorakoztak, hogy méltóképpen fogadhassák gadúr követét. A megtorlót a gyűlöltet. A gája körülményesen forgolódott a leszálló bástya körül, aztán lassan lejebereszkedett. A városból, hisz tiszta volt az idő, felhallatszottak a meglepett, félelemteli kiáltások. Ezt a gályát még sohasem látták. Jóval nagyobb és díszesebb volt azoknál, melyeken a portori horpapok rótták a partvidék levegő óceánját. A vendég megérkezett. Gályáknak hívták. Idegen világok küldette volt. Aib megszentelt völgyének követe. Lidész griffként ismerték, de valódi neve a legtöbb nyelven valóban csak annyit jelentett, hogy gyűlölt. Magasabb volt, mint az előtte felsorakozott gocsamulok, még a szakrális maszkot viselő Tajgutz fölé is legalább két fejjel magasodott. Érezte a masszív félelemullámokat, melyek az őt fogadó szerzetesekből áradtak. A féltérre ereszkedő csukjás, aki két kézzel nyújtotta feléje a disztelen vaskos-fekete kódexet, nem merte felemelni a fejét. Várt. Amikor a lidérzgriff megtapogatta a kötést, óvatosan csukjájához emelte, megszagolgatta, a még mindig a bástya köveit bámulta meredtem. Hol van? bődült el gajag. A levegő megreszketett, mint a apró kis robbanások remektették volna meg a szerzetesek szívét. Hol van? A gocsaból, aki elhozta a könyvet, lassan felemelte a fejét. Tekintete kihúnyt. Bőre a csukja sötét árnyában jeges volt, mint a holtaköny. Eljött a pillanat. Ki kell mondania, még akkor is, ha életével fizet érte. Magán érezte a Lidélszgriff hatalmas árnyékát. Leújt hát szemét. Nem sikerült elfognunk, ismerte be. Elrejtődött előttünk hatalmas gajag. A Lidélszgriff érdeklődve hajolt le hozzá, hogy körbe szaglászol. Igen, tisztán érezte a rettegés szagát. Igazat mond, valóban nem sikerült elfogniuk. Gajag kényszeredetten felemelkedett, s egyetlen mozdulattal hátravetette a koponyáját fedő csukját. A szerzetesek nem mertek rá pillantani. Látták már a Didézgifet teljes valójában, de ez nem jelentette azt, hogy szeretnék ismét látni. Hol rejtőzött el, mindörökte Gajag, s a hangja a visszafolytott indulattól. A gocsomul nagyot nyelt. Pontosan ettől tartott. A Lidéusz nem elégedett meg a könyvvel, neki a renegát kellett. Ha igaz, amit hallott, Gajagnak komoly oka van leszámolni a néhai hórpappal, akit ajzaznak neveztek, még gadó szolgája volt. Úgy vélem, hatalmas Gajag, még mindig korellapaliszban bujkál. Óriási a sokadalomot. Holnap fűséges szolgánk Grocs Karasz lakomáját tartja. Kresson szigetén. A portvidék ő ünnepli hatalmas. Akkor valóban ott lesz, dübörögte a Lidészgriff, megremegtetve a gocsavulók lelkét. A tömegben könnyű elbújni, tehát mi is részt veszünk azon a pompás mulatságon. De hatalmas gajag, Valami készül, sziszegte a Lidészgriff, és hirtelen egész közel hajolt az előtte térdeplő alakhoz. A gocsamul nem állta meg, hogy fél szemmel ne pillantson a fölette tornyosuló hústömegre. Látta azt a koponyát, azt az arcot, azokat a szemeket. De hatalmas gajab. Ide felé nomád tumánokat láttam gyülekezni a fúm feletti hegyekben, sziszekte a lidézglif. Mit gondolsz ostoba? Vajon mire készülnek? Nomádok? Hatalmas gajab. A gocsamul értetlenül ejtette a szavakat, ha nem is lenne tisztában jelentésükkel. Nem hiszem, hogy... Gajag rettenetes ábrázatán olyan vigyor terült szét. Nyáltól csöpögő popája most csak nem hozzáért a gocsamul arcához. Hogy te mit hiszel, az nem számít férek. Valamire készülnek, ezt a vak is látja. Veszélyeztetik a cetférgek terelési ősvényeit, és ezt nem tűrhetjük. – Miért nem vetted ezt észre? – Legalább két tumán. – Téged talán épp a látásod zavar. Azzal kinyúlt hosszú karvas ujjaival, s lassú révetek mozdulattal a gocsomul arcára helyezte tenyerét. Nagy uram, könyörgöm, ne! – Láss tisztán, – dőnyörte a lidészgriff, – és egyetlen gyors mozdulattal a gocsomul szemeibe mélyeztette karmait. Hús, serszent és a kocsonyás fehér szemgolyók lassan végigcsorogtak aib küldöttének a pikkelyes ujjain. Most pihennem kell, egyenesedett fel hirtelen, s a körülött álló horpapokra pillantott. Készüljetek, holnap indulunk. Meglátogatjuk hű szolgánkat, Kriocs Karaszt. Remélem, főrögte, kiengeztel majd valami ajándékkal. Hátat fordított, amíg mindig előtte térdeplő vinyogni sem erőszelő alaknak, s a kódexet, testtelje szorítva elvihazott a torony felső kapuja felé. A szél feltábadt, s vadul belekapott a bástya felett lebegő horgája éppen legöngyölödő veres vásznaigva. A szerzetesek némán álltak, egyikük sem mehet társukhoz lépni, aki sokáig, mint a kővédelmet volna, aztán térdetelve, kezével vakon tapogatta maga körül a köveket, szebb keresve. A többiek igyekeztek csitítani szívük heves lüktetését. Nem sokára már ők is hallották a szélsüvítését a bástyák felett.